Înviază Dumnezeu risipindu-se și Lui și fugind de la fața Lui cei ce Lui răzbedă Cristos a înviat din morți cu moartea, premoarte călcând, și celor din mormânturi viață dăruindu le Precum se împrăștie fumul și nu mai este...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 Să al din morț cu moartea, premoarte cărcând și celor din mormânturi viață dăruindu-ne. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim întruia. Să al via din morți cu moartea, parte și celor din mormântul viață dăruindu-le slavă Tatălui și Fiului și Sfântului. Domn. Hristos a înviat din morți cu moartea premoarte câlcând și celor din mormântul viață dăruindu-le și acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Tot s a învia din morți cu moartea premoarte călcând și celor din mormânturi viață dăruindu -l.